Asante sana kuwa na radio Isanganiro habari za mchana wapenzi wa wa radio yetu hii karibu kufata tarifa ya habari na tutanza kwanza na muktasari wa habari zenyewe. Watoto wane kutoka familia moja wanadai haki ya kurudi shuleni watoto hao wanaishi na wazazi katika kituo cha vijana mkoa wa muinga. Rodriguez, na mkurugenzi wa kibiashara wa Buseko, kampuni inayofanya saruji, hajaonekana tangu Jumatatu wiki iliyopita. Na mtu mmoja ameua wa Jumatwili hii Jimbo la Mita kataka mkoa wa Bubanza. Na habari za soka, timu ya soka ya Zanzibar imesimamishwa rasmi kutoka kwenye mashindano ya vijana wa umri wa miaka chini ya 17 ya Sekafa nchini hapa Burundi haya na wengine ambatanana na mi Hadi mwisho. Sikiliza Habari moto moto kupitia Radio Sanganiro. Rodriguez Imana mkurugenzi biashara wa, wa Buseko kampuni na yufanya saruji hajaonekana tangu jumatatu wiki iliyopita taarifa Tarifa imethibitishwa na polisi ya taifa wanasema kwamba uchunguzi unafanyika ili wajaribu kumtafuta mtu huyo. Hata hivyo msemaji wa taasisi hii hakuta, hakuitaji kusema mengi kusu upotevuwa Rodriguez Imana wasi ili wasipoteze uchunguzi. Pierre Ngurikie alieleza kwamba familia tayari Imeisha arifu polisi Pierre Murikiye amejiwa na Leonce Vitaliho Polisi ilipokea familia ya ya huyu Rodriguez Imani na familia ya Elijah polisi kwamba huyu moto ali anaweza kuwa kwa anyara polisi wapokea na ikaanza uchunguzi. Pakata hivi gari yake patikana, lakini mtu hajapatikana, polisi naendelea na, na kazi yake ya uchunguzi. Sasa hivi hatuwezi tukasema mengi kwa sababu vina, vinaweza sababisha e, uchunguzi huo, lakini familia tunawamu, tunawambia wasubiri kazi ya polisi ikiendeshwa na inakwenda mzuri. Waao pole e, wasubiri tu matokeo ya kazi ya polisi. Lakini hamuwezi kusema kitu chochote kwa hizo hivi hatuwezi tukasema mengi kwa sababu vinaweza uh, vikaribu kazi ya polisi Huyo ni Pierre Nhurikieye wa Polisi. Mtu Mtummoja amewa wajumapili jimbo la mitakataka mkoa wa Bubanza duimana Gra wakala wa kampuni ya Jetra amefariki kufuatia na maumivu ya nyundo aliyopigwa kichwani ni angalauo maoni ya utawala wa msingi wa mitakataka pia huongeza kuwa wahalifu bado hawajatambuliwa na polisi wanasema kwamba wameanzisha uchunguzi. Timu ya soka ya Zanzibar imesimamishwa rasmi kutoka kwenye mashindano ya vijana wa umri wa miaka chini ya 17 sekafa nchini hapa Burundi. Kamati ya maandalizi ya sekafa inasema kuwa timu hii ili ilikuwa na wachezaji wa zaidi ya umri ulio zaidi ya umri uliyoitajika kushiriki katika mashindano hayo kwa timu ya Ethiopia wachezaji wake watatu pia walifukuzwa kwa sababu hiyo hiyo timu ya Zanzibar itabidi pia kulipa dola 1015 Yusufu Mosi ni mmoja kati ya wanaunda kamati ya maandalizi ya Sekafa akiojiwa na Didier Nyonzima Ayikufanyika baada ya kuona kama passport za timu ya Zanzibla e, Wachizaji wengi yalikuwa mezidisha miaka ambayo inaruhusiwa na sheria na kanuni za mashindano ya sekafa e, Kanuni yu inazungumzia kama wachizaji ambayo inaruhusiwa kucheza Ni wale ambao waliozaliwa baada ya tare emosi mwezi wa januari mwaka wa elfu mbili na mbili e, Baada ya kuona hivu ilibidi wachizaji hao e, waweze kusimamishwa Na wachezaji ni kuminambili Sasa timu zinaruhusiwa kuandikisha wachezaji wa suzidi eh, 20 eh, Sasa mente, baada ya kuona umebati na wachezaji wa nani hawezi kuwaruhusu kuweza bandela mishezu Ndiyo mana shiriai kufuta na kufurusha moja kwa moja kiti wa Tanzania katika mashindano haya sekafu. Kwa upande mwingine kuna pia timu ya taifa kutoka nchini Ethiopia ambayo pia imeadhibiwa. Ebu timu hii imeadhibiwa kwa sababu gani na ni gani ambayo timu hii imepewa? Hatua uh, hii ilishukuliwa inahusu wachezaji watatu nye pia wambezidisha umri ambayo unarusiwa na sheria wachezaji hao wameondelewa katika mashindano na Nchi ya Ethiopia imepoteza mchezo wake zidi ya Somalia kwa ushinde wa kwa kupoteza eh, pointu hizo tatu hata kama walikuwa wameshinda mchezo huyu na mashindano wataendelea kama likuwaa kawaida isototoa tu wachezaji hawa inabidi na wenyewe tupelekee uwanja wa ndege warudi nyumbani hicho na kuhusu kundi ambalo timu ya taifa kutoka Zanzibar imekuemo ebu mechi sitendelea kivipi hakuna matatizo yambaya taibuka kutokana na makuondoka kwa timu ya zanziba ahamna ah, matatizo yote yale kundi hili halita kwa tina kundi la timu nine sita kundi la timu tatu na mashindani wataendelea e, paka hizi zato kina kama timu ya Tanzania na uganda kila timu moja inapointi tat tatu e, na mchezo mmoja umoja lakini timu ya sudani ya mchezo wote ule paka sasa ni kishubiri mashindani wazo kuendelea alafu tuone washindi wawili ambao uh, michezo hii na huyo ni Yusufu Mosi moja kati ya wanaounda kamati ya mandarizi ya Sekafa akiojiwa na mwenze tu DJ Nionzima tukiendelea na habari za soka mgawanyiko wa pili wa soka ya kitaifa kwa, wavu, kwa wavulana na wasichana imefanyika mushoni mwa wiki iliyopita katika siku ya 14 ya mashindano hayo kwa timu sita eh, za ma, za mgawanyiko wa pili kwa wavulana na Yani Rukinzo, Muzinga, Burundi Sport for Africa, Dynamic espoir Kayanza umoja na Elephant wamejichukulia pointi tatu kwa upande wa wasichana katika mgawanyiko wa kwanza. PVP Buyenzi iko katika nafasi ya kwanza siku nne ya Mashindano hayo wakati onze tuwale ya kinama ni ya nane na ya mwisho katika Michuano hiyo. Mengi zaidi na ni nzima kwenyeye siku yakumi moja ya michuano ya soka katika mgawanyiko wa pili timu Bomamuru kutoka chibitoke ilifungwa na timu ya rukinzo bao mbili kwa moja, Muzinga ilishinda bao moja kwa sifuri dhidi ya timu transport. Timu ya Burundi Sport Dinamke ilifunga timu ya Rusizi mabao mawili kwa sifuri. Timmu yapori ya Gatumba na yenyewe ililifuna bao moja kwa sifuri dhidi ya timu ya Volontaire, Kayanza United wenyewe walifunga Rumonge City mabao matatu kwa mawili timu ya lezelefa kutoka bubanza ilifunga inite ya Moinga mabao mawili kwa Sifuri na meti katika Le Croco na Magara Star timu zote mbili kutoka mkwani Rumonge ilimalizika kwa mabao mawili kwa mawili. Kwa upande wa wasichana katika mga wa kwanza kwenye siku ya ya Michuano timu ya Fofila kutoka Ngozi ilishinda timu ya Lion Star na yenyewe ya Ngozi baotano kwa moja. Ubunu FC kutoka Kayanza ikashinda timu ya Christo ya Gitega bao moja kwa sifuri. Rainbow kutoka Gitega ilishinda timu ya Onze wal kutoka kinama mabao mawili kwa bao moja. PVP Buenzi ikashinda timu ya Kolombe mabao manne kwa moja timu zote hizi mbili zikiwa ni za jijini bujumbura. Timu ya PVP Buenzi hivi kwa mdani ya kwanza ikiwa na puenti kuminambili na mabawo 36 mfukoni. Fofila ni ya pili na puenti kuminambili na mabawo 34. Kolombe ni ya tatu ina puenti tisa na mabao 33. Rainbow iko katika na fasi ya ne na puenti sita na mabawo mbili Lion Star ni ya tano ikiwa na puenti inne na deni la mabao 4. Ubunu FC ni ya sita na puenti tatu na deni na moja 21. Kriste wa inafasi ya saba na puenti moja na deni la mabao kuminambili na 11 tuwal ni timu ya ikiwa nafasi ya muisho katika michuano hii inapuenti sifuri na deni la mabao salasini na tano. Karibu kwenye radio isanganiro Piti ya mitabendi 89.7, 118.9.3 na Nathano nukta moja. Ao, kwenye mtandao wa internet www .org. Habari za nukta o r g. Habari zaki wakazi wa jiji wa la dale salama na wanafunzi wakashindwa kwenda shule. Makami, Makamish na watatu wa tume ya uchaguzi nchini Kenya wamejiuzulu na nchini Mali magari 15 waripotiwa kupoteza maisha baada ya kuwashambulia wanajeshi wa UN mengi zaidi na Ernesto Pablo Bajua. Voa kubwa imekuwa ikinyesha katika jiji la kibiashara Tanzania Dar es Salaam kuanzia jana imesababisha mafuriko katika maeneo ya bonden Maelfu ya wakazi wa jijji hilo wameralazimika kusalia majumbani na kushindwa kuendelea na shughuli zao za kawaida, wanafunzi wengi wamesalia nyumbani, baada ya kushindwa kuondoka nyumbani, kutokana na, na maeneo wanayoishi kujaa maji, makamshi na watatu wa tume ya uchaguzi nchini Kenya, wametangaza kujiuzuru nyadhifa zao wakiongozwa na naibu mwenye kiti wa tume hiyo wamesema wamefikia wamuzio kutokana na uhusiano mbaya kati yao na mwenyekiti wafula chebukati aidha wamemshotumu chebukati kwa kushindwa kutoa uongozi bora na kutatua changamoto zinazohuhudiwa ndani ya tumeiyo wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Hii inaifanya tumeyo kutoendelea na majukumu yake kwa mujibu wa sheria kwa sababu makamisha na watano kati ya sita ndi wanaoitajika ili kuendelea na majukumu mbalimbali mbali. mahakama ya serikali iyojiitaenga ya Somaliland. Land imemfunga jela miaka mitatu husichana anaimba Mashairi kwa kosa la kuwamasisha Somaliland Land kuungana na Somali makundi ya wanaharakati nchini humo wamesema bi na Chima Colan, Ameminywa haki zake za kibinadamu na nchini Mali Ufaransa inasema magaidi 105 wamewawa wa katika muji wa kihistoria wa Timkutu kaskazini mwa nchi baada ya uvamizi katika kambi ya wanajeshi wa kulinda amani uvamizi huo ulisababisha kifo cha mwanajeshi moja wa kulinda amani wa kikosi cha moja ya mataifa nchini humo baada ya kurushwa kwa vilipuzi katika kambi katika uvamizuo asikali saba u falansa kutoka kikose Balkane wali Shukrani zangu za dhati kwako kwa Ernest Pablo Vaji Shukrani Shukran kwa njini watamba umlikuwa mkiambatana na mwanzo Adi. Mwisho wa tarifa ya habari kwa lugha ya kiswahili. Shukrani zangu tena kwa François Akimana upande wa pili wa mitambo mtangazaji wako ilikuwa ni meda niunguru na watakia kila laheri.